Ez a beképzelt vándormadár, itt magán kívül nem érdekel semmi másba, mert csak a szót. Mit keresik? Fiola János vagyok. Mit fogadtak be? a helykérdés és a jobbító szálltékhajt. Elmegy egy képzelt árbózkosarabbak. Mikrofonpróba 1-2-3, mikrofonpróba 1-2-3-4, ma 2017. augusztus 7-e, hétfőben a podos idő, 9 óra múlott 1 perccel. Az ibolyák és a cseperkék, utóbbiakhoz eddig még szerintem nem volt szerencsém ünneplék ma a névnapjukat, de nagy ibolyát például ismertem. Hirtelen most nagyon sok ibolya nem jut eszembe, elnézést kérek mindazoktól az ibolyáktól, akiket ismerek. És most hirtelen, amit eszemben Ma két dologról lesz szó a műsorban. Egyrészt Bácska János Ferencváros polgármesterével fog beszélgetni, utána pedig egy múlt heti pinteki eseményről, amelytől nem fogok szabadulni egészen addig, amíg. Ma a 2017. augusztus 7-e, van a pontos idő, egy perc 9 óra. A tegnapi vihar, viharnak talán kevés volt, de mindesetben mennydörgött és jó sok Víz is esett, vagy eső, vagy mit kell mondani, megfelelő rész húzandó, azt a meleget, ami aztán Szerdára csütörtökre visszajön. Itt szeretném elmondani, hogy a hét második felétől a jövő hét első feléig gyakrabban elő fog fordulni az, hogy zenei összeállításra kezd a Kejfej Jancsi, a Felkelt Jancsi ezt a sziget okozza, valamint azt hogy valamennyit nekem is kell aludnom Ma 2017. augusztus 7-e van hétfő, ez a Felkelt Jancsi Hallgatók és Fiala János műsora. A bűsort a Ferencváros Önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Amíg el nem jön a szeptember, addig beszélgetéseimben mindenféle olyan elemeket belopok, amelyek szerintem szeptembertől is érdekesek lehetnek, csak ki tudja majd milyen lesz a szeptember. Először is azt kérdezem öntől, mint vízi embertől, hogy mit szól ahhoz, hogy idén hány életet követelt magának a Balaton vagy a Duna? Nagy szomorúság, és tényleg elképesztő, mert amit a mentőszolgált vezetője mondott, ez más országokban elenyésző, tehát néhány, vagy egy se. még olyanok is vannak, akik egy se. Mondjuk ez a legutóbbi eset a leg. Elképesztőbb, hogy úgy megy de valaki a vízbe, hogy nem is tudunk És úgy beleugrni. Hát illetőleg a környezetében is olyan emberek vannak, akik és szintén nem tudnak. Úszni. Igen. Tehát, hogy egyik őrnek se jut eszébe, hogy otthont. Tehát aztán van még mit tenni. Hát életek, hát, hogy van még mit tenni, ugye Tar Mihályának, az RTL Klub hajdan volt a riporterének a magyarázata szerintem teljesen készenfekvő, mert szerint ha valaki azt gondol, hogy ahol beszállt, ott sekély, akkor ott, ahol beugrik, ott is sekély lesz. Én tudok úszni, már ezt se tudom képzelni azt, hogy valaki úgy kapálózzon, hogy nem maradjon fönt, de de gyászolom a fiatal embert, akinek a halálát valamelyik televízióban értelmetlen halálnak nevezte valaki, miközben természetesen minden halál értelmetlen halál, de az ember legszívesebben elnevetné magát, mert azt gondolná, hogy ez egy örkény novella, ilyen a valóságban nem fordulhat. És ugye azt kell, hogy hozzátegyem, hogy ugye a Duna is szedi az áldozatát, Duna partja pedig Ferencvárosnak is van. Van, igen, és ezért is kötsük a lelkére a edzőknek is mindig, de ők is nagyon jól tudják, hogy jön a gyerek úszópapírral, mentő mellényel, de azzal kezdjék a kajakoktatást, a Dunával való ismerkedést, hogy bemegy a közepére, beborul, és előtte megbeszélik el, hogy mit kell csinálni, és hogy tud kijönni a partra, és ez még nem szemítottuk hozzá, hogy az őrvények, imányok ugye a Tisza még veszélyesebb a szempontból, víz alatti Bármilyen tárgyakon belelakadhat az ember, nagyon-nagyon oda kell figyelni, és főleg azoknak, akik azt gondolják, hogy tudnak pusni. Az tényleg álmában nem az embernek, hogy ezt meg nem tud futni, ez ilyen elővigyázatlan legyen. Egy-két programot említenék, amely a héten lesz, és addig mi már nem fogunk beszélgetni. Ugye a játszószerdák ezen a héten fejeződnek, be augusztus 9-én szerdán délelőtt, illetőleg reggel kinek mit tetszik a József Attila lakótelep nagy terén, tehát ezzel zár a játszószerda a József Attila lakótelepen, szerda 9 óra, akkor a Ferenc tér, ahol augusztus 10 tart tanak a programok, amikor a Batyú Színház lép fel, szintén délelőtt 10-kor, itt már megint óvatosan közlekedni, és napolaj, mert ha bár ma olyan az időjárás, amilyen, de csütörtökre visszajön, tehát a Ferenc téren 9. kerület, Batyuszínház szegény ember gazdagsága, mindez tehát csütörtökön, illetve még egy program, ugye a bakástéri programokról késő, később beszélgetünk, hiszen azok nagyjából még két héttel ODEV VANNAK, tizedikén, tehát szintén csütörtökön délután 6 órakor a Midrosz görög zenekar interaktív névzene, szintén a Ferenc téren. Olvastam, hogy. hát ehhez egy mondatot hagyd hozzá. Hajj ja, A Zorzsáfati lakótelepi elkészült, műszaki átadás átvétel ma lesz, és minden bizony a 95% majdnem 150 szerben, de legkiség sütörtökön újra birtokba vehetik a szótélők. A Ferencvárosi Toronyház utca 21-es szám alatt van egy égpálya. Hol van a Toronyház utca? A az. inkább szélén, a dél dél szélén. Euh, hát ha mondhatok, ilyen bevásárlók... Mondhasson. mondhasson. Igen, mind a kettő régybe meg, meg és pár, attól egy fél sarok, vásárlók és központ megjelentést hallottak egy 14 évben oliaknak nem való műsorban, amely Bácska János Ferencvárosi Polgármestet hallják. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdetett, a Budapest főváros 9. kelet Ferencváros önkormányzatának kizárólagos tulajdonát a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett 1098 Budapest Öranyház utca 21 szám alatti jégválya határozott idei hasznosítására, Ugye itt ez 2018. májusáig tart, emlékezetem szerint, igen, május 31-ig. Emlékezetem szerint a pályázat határideje ma jár le. Mondjon már két szót arról, hogy ez micsoda, mekkora, és miért történik változás a kezelésében, ha történik? De, de formálisan lejár a szerződés. Akivel? Aki eddig egy, aki hát én a címeket vagy a cégeket nem szoktam megegyezni, mert eleve is a intézmény üzenáltatási központ az, aki vezény, de ezeket... Ez talán... egy mekkora a jégpálya? Ez egy kicsi, ez egy ilyen gyakorló jégpálya. Kik használják? Kifejezetten a tíz éves korosztályig ajánlják. Azok, akik éppen tanulnak, meg kedvet akarnak kapni. Ez egy, ez egy 12 hónap alatt, vagy tehát négy évszakos pálya? Négy évszakos, igen, igen. És a radiútánpótlás is sok hát fiatal kapott már. De nem cégnevet tudjon, de ez jelen pillanatban sincs önkormányzati használatban, ezt valamilyen cég üzemelteti. De hát úgy önkormányzati használatban, hogy van egy Ferencvárosi Intézmény üzemeltetési központ, ez a fiük. Ezt értem, de hogy ez ki adja? Ő adja ki, mert ő ami hát ő, ami cégünk, vagy hogy ez egy önkormányzati cég a fiük, és ő adja ki az úszodát, a kis uszodát, a egy, Itt valójában a feltétel micsoda az, hogy ez rentábilisan üzemeltesse, haszna legyen, ha van vesztesége, az kipótolja az önkormányzat. Hogy van ez? Hát, hát nem nagyon szoktuk pótolni. Talán az, az egyik elsőságon az a feltételt, hogy, hogy szeressék, sok gyerek járjon oda és tanuljon meg korsolyázni, a második az, hogy minél kevesebb uh, de nem szokott. Emlékeim szerint évek óta nem termelzi Ferenc városban tisztáztuk, hogy nincsen úszoda, de ez az egyetlen jégpálya van, vagy van más is? De ezt egyébként a civil lakosság is használhatja, civileken én olyat értek, mint én, bár én már nem vagyok tíz éves, úgyhogy én már eleve akkor nem tartozom ebbe a körbe, vagy pedig olyan gyerekek használják alapvetően, az alapvetően az itt legyen 90% fölött, akik egyébként majdan valamilyen jégpályával kapcsolatos sportot fognak üzni, hát ilyen ugye két dolog van, van a hoki, meg van a műkorcsolya. Ezt a működtető szervezi, de alap, a szervezés alapja az, hogy a, a helyi keleti iskolák gyerekei, tehát tulajdonképpen az, hogy a iskolával oda megy, utána, hogy a szülővel marad-e még kedve ideje, általában szokott, és a pályakihasználtságát is így jelölik meg, hogy marad valami szabadon is a csak úgy odaérkezőknek. Még egy felhívás, de az augusztus 23-án jár le. E, tájékoztattam a tisztelt ügyfeleket, úgy erről a múlt héten volt szó, de máttól veszi kezdetét. Tehát, hogy a, a Budapest főváros 9. élet Ferencváros önkormányzatának képviselő testülete máttól e, 18 napig tartó igazgatási szünetet rendelt el. Ez milyen érdemi változást okoz az ügykezelésben? Alapvetően az irodák zárva vannak, de ügyelet mindenhol van. Itt is képkollanyám most is bent van a... Polgármester irodában, én is bent vagyok. Én is bejövök szinte minden nap, én, és hogyha bete a sűrgőségben, akkor összehívjuk a meg. Na, hát most tudja, amit eszembe jutott valami. Árulja már el nekem, hogy ön például, ha én egy ügyfél lennék, és önnek, tehát mondjuk önre hárulna az, hogy nincs be is senki, és azt a, a, tudna ön ügy kezelni? Hát euh, jogszerűen ki, ki, ki van zárva, de... Tehát, tehát jogszerűen nem is tehetni meg? Szerintem, szerintem nem, mert van ilyen kiadmányozási... Euh, Jó, akkor de... ha nem, akkor menjünk is tovább. Valójában ugye azt Jó, akartam megkérdezni, hogy a szerviz vezetője, hogyha az egyik szerelő nem megy be, akkor meg tudná-e csinálni azt, amit egyébként a munkás csinált addig. Talán volt is ilyen már kimenni a Ki tudok? Jó, <síts> jó, jó tanácsot adni tudok, de addig telefonálok, mint valaki oda nem megy, persze. Jó, e, ismét egy kulturális program. Ma délután, vagy ha hát tetszik, kor este hétkor, Csatamás emlékkoncert lesz, fellép a vodkú zenekar, a kávin udvarban lesz, vagy udvarnál lesz ez a ban. e, band, ban. akkor ráda jutca 1-3. Augusztus 9-től igyekeztem olyan dolgokat összeszedni, amelyek közel vannak a mai naphoz, ugye ez az ismétlésnél nem lesz mérvadó, ez szerda, ismét várja a családokat a felújított József atvila lakótelepi nagyjátszótér. Igen, ez a felújítás, ez miben állt? Három ütemben zajlott le, első lépésben kertészeti munkát, meg az oda nem illő, tehát már szabványos ugyan, de már nagyon régi Játékoknak a cseréje, és most az utolsó körben a Ján Palánkos focipája is van, meg műfűzős focipája is, mind Hát inkább úgy mondani, hogy bátyabarátták, mert újat nem kellett építeni, és az összes játéknak a, a felújítása, minimum festése, és új játékoknak a telepítése, szűkesség, színesítés, tehát amik lehetett még hínesebbre festettek. Két téma maradt. A mai napon szeretnék megkezdeni egy másik témát, és az lehetséges, hogy hosszabb időt vesz igénybe, de abban ki fogom kérni az ön véleményét, úgyhogy reszkesen. Még miatt valami hülyeségbe kezdenék, a Lenhossék utca az 9. előtt. Abszolút, teljesen Rendben van. Nem, és gondoljál, hogy elmesélnek egy hosszú történetet, majd kívül, hogy ez nem is az önkerületében van. Ugyan teljesen ott. egyértelmű, hogy ott van, de a mai bizonytalanságom, ami egyébként nagyjából az átlagos, azért azt indokolt, hogy ezt megkérdezzem. Akkor ne zárjuk ki, hogy van Lenhossék utca más is, és ezt nem tudom, de valószínűleg a történet a Ferencvárosi Lenhossék utca. És hallott a Lenhossék utcai szemétről, vagy szemétdombról? Hát most sorolhatnánk, elég sokról hallottam sajnos, mert Femecvárosi Polgárpársak kihelyezik őket, de most már több mint 150 esetben történt olyan kamerás felvétel, ami a napján elég jó belettek azonosítva, és ugyan fogalmazzak, és elég sok eljárás is indult, és büntetés is született. Sajnos ezzel harcolni csak úgy lehet, hogy ha, ha segítenek az ott élők, mert a képeken csak azok tudják felismerni a tettest aki. akik hát kismerik, ott laknak. Született nem, válasz egyébként, meg... a... igen. De nem, hát hogyha nem, akkor meg jó esetben rendszám, sokszor sem... Olvasom azt, amit a felügyelet írt, a felügyelet térfelügyeleti szolgált járvődai rendszeresen előnézik a közteleteket, illetve a lakossági bejelentéseket az illegális hulladék elhelyezéssel kapcsolatban. A térfelügyeleti kamerákon keresztül észlelt illegális hulladék lehelyezőket felügyelényt megkísérik tetten érni. Teténőrés esetén pedig helyszíni bírságot szavnak ki az elkövetővel szemben, amennyiben már tetenérésre nincs lehetőség a kamerák felvételeit kimentik feldolgozzák a kollégák és az elkövetőkkel szemben eljárás kezdeményeznek az illetéges kormányhivatalnál. Fölügyelt nem csak térfigyelő kamerákon keresztül ellenőriző a köztövetet, ugyanis az illegális hulladéklárokással erősen fertőzött teletekre mobil kamerákat telepítettek. Kamerafelvétel apján egyébként első félévében 179 alkalommal kezdeményeztek eljárás illegális hulladék elhelyezés Melyből 40 esetben szabálysértési gépjárművel követték el, így az elkövető általában azonosítható. Még 139 esetben ismeretlen gyalogos személy követett el szabálysértést. Továbbá 2017. február első napjától egy úgynevezett illegális hulladék kihelyezést felderítő járőrpárt is létrehoztak. A járőrpár figyeli a hulladék lerakással felfüggesztett a lakosságtól szerzett információk alapján igyekszik tettenérni a kerületben illegális hulladékot hordó személyeket. Ebben is van valami örkény az élásukban. Hát ez olyan, mint a járvány, és én hallom más polgármesterektől is, ez valami rettenet, tehát zuglótól. Zugló, tesszük. zugló, igen. Igen, tehát valami, valami rettenet, hogy, hogy saját maga, uh, ugye az, és a rosszabbik, aki a saját magáért, tehát a saját háza elé hordja ki, vagy lerakja a saját háza udvarán, hát aki más keletből hozza ide, az még úgy, ahogy idézelve megint csak érthető, Varszak, hogy itt kezdeményezni kell majd valami jogszabályváltoztatást, hogy nagyobb visszatartó ereje legyen, mert a büntetések azért, hát köztünk szóval nem mindig érik el a károkozás nagyságát, illetve a legtöbb esetben. Azt tudja, hogy szeptember lesz majd Duna átúszás, ami érinti, tehát az egyik oldalon emlékezetten Szent Ferencváros lesz majd a kiindulók. Igen, tőlem indul a, a bánától, és át Bánát lehet majd is, a műegyetem. Környékére, tehát teljesen izgalmas dolog. Valamint van még egy, amit kinyomtattam, de otthon de az emlékezetem őrzi, hogy mintha Rákóci hídnek az egyik lehajtó sávjánál lennének munkálatok, amely szintén érinti a ferenc Arasi, és nem csak a ferenc Arasi közlekedést. Igen, ez ott a hárombetűs, hát persze sok hárombetűs benzinút, tehát hogy le a a Az UMV-ről beszél? Beszélj magyarul. Igen. igen. Igen, igen, igen. Hát a másik is három betű. Jó OMV-ről beszélek. Igen, OMV mögött mellett megy le egy ilyen szervizú de nagyon népszerű és jó is, hogy használják, mert ferventesített somon más nagy utat. mint Mint Ferencvárosi elnökségi tag ö, hogyan viszonyul a labdarúgó csapat teljesítményéhez? Hát... <síns> E, így is úgy is reménysugarak látszanak de hát az a nemzetközi szereplés hiány ez, ez, ez most egy évig megint kísért minket e, és az, hogy egyik csak a 5-5 núra a másik ellen még talán helyzet sincs ő hát, nem azok közé tartozik, aki de... például ilyenkor elmegy Debrecenbe nem, nem, most még nem, nem vagyok ennyire el, és a tavalyi Albán meccs kevésbé vagyok. E, azt kérdezem öntől, hogy viszony a szurkolókkal. Tenebb ránéztem a cégközépről, és aztán természetesen elmondom, hogy ezt mindenki is apropóján mondom itt. Semmi Igen. extra? Hát semmi. Extra. a Kubatóféle vezetéssel való együttműködése a szurkolóknak ez változott te érdemben, mert amit én tapasztaltam, nem, de hogy ennek a jelentőségét ön hogyan látja, azt nem tudom. Hát vannak olyan információk, amik belső elnökségi információk, tehát ezt nem úgy kell kezelni, hogy ha nincs róla hír, akkor nincs semmi. Ez szinte folyamatos és állandó, egy lépés előre, egy lépés vissza, egyre jobb maradjunk ebben, de a jobb oldék, hát ebből semmi nem látszik. És hát a szurkolóknak, mint tudjuk, azért nagyon sokféle rétege van, amiről a hírek szólnak, az mindig egy és ugyanaz. A... Ő mennyire a... ártja bele magát egyébként az elnökség, elnökségi tagsága által abba, ami az elnökség dolga, vagy ez gyakorlatilag egy cím, ami kiára Ferenc, a Ferenc, a Ferenc, kiár egy önkormányzati vezetőnek, de annál nem sokkal több. Hogy egyáltalán hát, ezt fogja mondani, az én szememben nem hát. lesz kevesebb. Ja, nem, nem, nem. Feleletválasztós teszem, ez a nem nagyon kategória lenne. É, Mennyire én... követi egyébként a labdarúgással kapcsolatos híreket? Nagyon, nagyon. Tehát... El, Eljutott-e önhöz a pénteki bíró halál története? Elhát. Gondol-e róla bármit? Mert a Kejfejecsi hátralelő részében ezzel fogok foglalkozni, és a következő napokon is ezzel fogok foglalkozni. Persze, ugye én, én nekem most a környezetemben nagyon sok úgymond fiatal ember meg, 35, 43, 47 évesek, és ugye nehéz azt bizonyítani, miközben természetesen részt vettem a, a családjának, hogy Pont emiatt, csak emiatt, és a többi, és a többi. Én egyen visszább megyek, mert miközben rendkívül indulatosan álltam neki, és most is rendkívül indulatos vagyok, bár ez a hangomban nem tükröződik. Ugye a kérdés az, hogy mindaz, amit leírnak, az mennyiben helytálló. Tehát ma már, amikor egy történethez közelítünk, ez máskor is így kellett volna, hogy legyen, Igen. de ma, amikor egy történethez közelítünk, egy tízes skálán már kilencesre kell abbal törődni, hogy egyébként mennyire helytállók az információk, mert egyébként az ember pillanatok alatt leteperi a gyilkos, majd kiderül, hogy valójában egy járók előre ugrat Hát nagyon-nagyon sok beszéltünk pont erről, hogy mi véleményekről, tudósításokról beszélünk, vagy magukról szerencsés de a tényekről. Jó, hát Ez akkor van. ajánlom a műsort, illetőleg az elkövetkező időben lassan, hosszú távon, bár eddig is meg lehetett rá, le, lehet állni a 98.00-ra, mert jön, jön, jön. Viszont hallásra, nagyon szépen köszönöm, én még a héten valószínűleg jelentkezem, mert lesz még miről beszélni. Viszont hallásra. Köszönöm én is, viszont hallásra. Önök Bácska János hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Most éppen műsorban vagyok, de visszaívlak. A műsor interaktív, ugyanakkor felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a kejféjancsiban megtanulhatták azt, hogy óvattal, tényleg most leghatározottabban mondom, hogy óvattal a hozzászólásokkal, ismerjük meg a történetet, és azt követően mondjunk róla a véleményt. A hátra levő több mint fél órában egy történetet fogok az önök számára elmondani, és aztán telefonálhatnak, akkor elmondom majd a telefonszámot is, most korainak találom. Olvasom. Olvasom, és kommentárral látom el. Jenő, Jenő jól átvágtak. 2017. augusztus 6-án, tehát tegnap. ez a focibíró.hu oldalról. Megdöbbenve hallottuk Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szócsövének nyilatkozatait az elhunyt játékvezetővel kapcsolatban nem tökéletesen követem az időrendet, a végéről kezdek, de aztán természetesen elmondom az eseményeket idősorrendben. A tesztet reggel fél kor elkezdték, idézett, közel 120 játékvezető jelentkezett, természetesen ellenőrizték, hogy mindenki érvényes sportolvas igazolással rendelkezzen, és felhívták a figyelmet arra, hogy bárkinek bármilyen panasza van, vagy úgy érzi, hogy most nem tudja teljesíteni ezt a fizikai tesztet, akkor jelezze. 2400 métert kellett teljesíteni, de nem volt szintidőhöz kötve, hanem ezt kellett teljesíteni a játékvezetőknek. Az általuk diktált vagy bírt tempóban közölte a már mármint a magyar labdarúgó szövetség Sipos Jenő. A Magyar Lapdarúgó Szövetség játékvezetői bizottsága hetekkel, sőt hónapokkal korábban bekéri minden megyétől, hogy mikor lesz a fizikai és elméleti teszt, írja a Jenő Jenő Jól a című szerzője, aki egyébként nem fedi fel magát, mert a végén csak ezt lehet olvasni. Ezt az írást most nem a vecsési ersanya jegyzi, na most, hogyha ezt nem a vecsési ersanya jegyzi, hogy ki jedzi, az nincs odaírva, és én a focibíró.hu-n soha büdös életben korábban nem voltam, az pedig, hogy kiírja, és mivel a kapcsolatban, azzal a kapcsolatban még majd megosztom önökkel a tegnap szerzett tapasztalataimat. Olvasom, tehát igen. A bizottság általában minden megyébe delegál országos kerettagot, aki biztosítja a szabályszerű tesztelést, kvázi ők a Magyar Labdarúgó Szövetség játékvezetői Bizottság meghízabított döntéshozói, legalábbis ha jól fordítom azt a mozaik szót, hogy MLSJB. Múlt héten kiadott hűségriadó és extrém időjárási körülmények miatt az MLSZ-JB vezetőinek kutya kötelessége lett volna felhívni a megyék arra, hogy halasszák el a teszteket olyan időpontra, amikor az időjárás nem viseli meg az emberi szervezetet. A Játékvezető Bizottságnak a védekezése abban áll, hogy volt érvényes sportorvos igazolás az elhunyt kollégának. Jenő! Sportoltál valaha? Jártássportorvosnál? Ugye nem? Tudod, a sportolvos csinál egy 20 másodperces EKG-t, megnézi a látásod, pisírni kell és vérnyomást mér. Igaz, nem mindegyik. Egyetlen egy orvosi vizsgálás sem képes arra, hogy extrém 35 fok feletti körülmények között szimulálja a szervezet viselkedését. Mondhatod, hogy akkor minek rajtozza a 120 játékvezető, nem kell teljesíteni. Jenő. Ha bárkinek bármilyen panasza van, vagy úgy érzi, hogy most nem tudja teljesíteni ezt a fizikai tesztet, akkor jelezze. Ugye tudod, hogy ez a mondat vicces és szánalmas? Azért, mert ha nem állsz rajthoz, akkor nem leszel küldve, nem leszel keretbe sorolva, stb. Gondolom azt is tudod, hogy az érintett megye borsot, puttest időpontját olyan időpontra tették, hogy lehető legkevesebben legyenek ott, hétköznap délelőtt. Mondhatja az MLSZ jébé hogy 120 főből egynek volt orvosi gondja, és az ellenésző százalék jenő. Egy játékvezető egy ember, egy családapa meghalt. Az MLSZ-JB és a megyé vezetőség, vezetők felelőtlensége miatt. Mondja meg valaki, hogy a tesztelési követelmények pontosan hova vannak leírva. A megyei játékvezetők és országos kerettagok az elmúlt években egyetlen bizottsági döntésről nem tudnak. Nincsenek közzététve hivatalosan a JB elnökségének döntései. Mi mondja meg, hogy szezon előtt vagy közben kellett tesztelni. Ki mondja meg, hogy milyen feltételekkel kell tesztet szervezni? kell -e orvos? Kell-e Mert nem lehet fél egyszer tesztelni. Gondolj bele, miért nem futhatnak a kollégák szeptember közepén és április közepén? Miért kell mindig a legnagyobb hűségben vagy tilán a fajban futni? Tudjuk a választ, valaki a szádba a Délben is rendeznek meccset, ez igaz, de tudod Jenő, hogy mérkőzés terhelés más, mint egy fizikai teszt. Olvashattad az egykori játékvezetők Facebook bejegyzéseit, hogy lehet teszt közben inni, mert a Cooper tesztel meg lehet annyi idő spórolni. Azon a tesztel, igen, de már tíz éve nem azt futjuk. Az ilyen intenzitású tesztel nincs lehetőség frissíteni. Jenő. Ez ugye mind Sipos Jenőre vonatkozik. Írja valaki, aki ezek szerint nem vecsési ersanya. Jenő. Az MLS versenybizottsága bizottsága miért módosított a hétvégi nb 1 es mérkőzések idejét? Talán abban a bizottságban hozzáértő személyek ülnek, tudják, hogy nem egészséges, sőt veszélyes, 35-t fel fog fele sportolni. Jenő, miért kell két napig azzal foglalkozni, hogy az érintett megyei vezető ne legyen, le legyen véve az nb 1 es mérkőzésről? Ki tudna nyugodt lelkisvette elmenni a mérkőzésre, akkor ha a társa mellett és talán az ő gondotlansága miatt hunyt el? Ezért miért kell külön mondani. Ez nem természetes. Jenő, ilyen esetben az erkölcsi nem az diktálja, hogy az egész bizottság vezetésének le kellene mondani. Ez nem egy jogi kérdés, ez morális, emberi és erkölcsi. Azon el lehet utána gondolkodni, hogy ki a hibás, de normális embereknél ez alap lenne. Jenő, a működő szervezet esetén gondoljuk az MLS is annak vajon magát, rendkívül vizsgálatos szokás elrendelés, a vizsgálat eredmények az érintett vezetőket minden sportszakmai tevékenység alól fel kell menteni. Persze a vizsgálatot nem az érintett JB vezetőknek kellene lefolytatni, mert akkor tudod, nem lesz semmi eredménye. Jenő, gondolom, tudod, hogy micsoda gondok vannak a Évek óta vedik át az elnök urat és az elnökséget, elhallgatják előlük a problémákat és a megoldási javaslatokat. Éventől több száz milliót költ az emelés a profi kerettagok és az MLSZ ébén működésére, és az eredmény eddig dupla nulla volt. Jenő, beszélj nyíltan. Tarthatatlan állapotok vannak a magyar játékvezetésben. A Pinteki haláleset is rávilágított arra, hogy ez nem mehet így tovább. Már a 24. órában vagyunk. Jenő, Jenő, jól átvágtak. Ezt az írás most nem a vecsési ersanyai étszi. a felvettem a focibíró.hu-val a kapcsolatot, ők biztosították szám, biztosítottak számomra telefonszámot és egyéb információt, így ha nem veszik rossz néven, akkor most ebben a sorrendben fogok haladni tovább. 2017. augusztus 4-e, annak pénteknek kell lennie. Igen, péntek. Pénteken az országos hűségriadó alatt futottak a borsodi játékvezetők. A kurmai Zoltán Márkus Tamás kettős vezette bizottság, most ember és áldozat áldozatot is követett így a focibíró.hu. Az Az melegben egy megye hármas játékvezető rosszul lett, és sajnos elhúnyt. A játékvezető kollega 1130 tól tehát fél 12-től futott, az előírásoknak megfelelően, sajnos azonban ő már soha nem érhetett célba. Az elmúlt években több cikben foglalkoztunk azzal, hogy a rendkívüli melegben futottak a játékvezetők, orvosi, nélkül. Az Arugás megyei vezetők erre mindig azt mondták, hogy kit érdekel, hiszen a mérkőzésen is meleg van. Akkor már megjósoltuk, hogy előbb-utóbb emberi tragédia lesz a vége. Márkos Tamásnak és Kurmai Zoltán nem csak erkölcsileg, de büntetőjogilag és felelősségük van. A mai napon, ez tehát augusztus 4-e péntek, még mindkettőjüknek le kellene vonni a konzekvenciát. További hír, hogy a baranyai játékvezetők a mai napra, tehát augusztus 4-e hétfő, augusztus 4-e péntek, bocsánat, a mai napra tervezett futásukat vasárnap reggelre halasztották. A halálesettel kapcsolatban a Borsod megyei igazgatóságot és az MLS-t is megkeresték. Hírünk folyamatosan frissül, amennyiben új információ érkezik. Délután 5 óra. Megkeresésünkre Sajti Viktor megyei igazgató, Borsod megye elmondta, hogy megdöbbenésen áll az események előtt, a tesztben személyesen nem vett részt, így teljes körű információval még nem rendelkezik. Amennyiben információ lesz, úgy megosztja olvasóinkkal is. Levélben kerestük meg Márkus Tamás és Kurmai Zoltánt is. A tárgyalagos tájékoztatás miatt az alábbi kérdésekre szíveskedjenek válaszolni. Ezeket most nem olvasom fel, hiszen válaszok se érkeztek. 17 óra 5 perc. Mindez pénteken, tehát augusztus 4-én. A Borsodi Játékvezetői bizottsághoz álló személyek megerősítették, hogy K. Lajos megyei hármas játékvezető húnyt el a fizikai teszten a mai napon. 18 óra 10 perc cikkünket már, mint a focibíró.hu cikkét átvette a csokfoci.hu, a rangadó.hu, a bún.hu a blik.hu és az nso.hu este 7 óra Az emeléstől kapott információink alapján tehát ott volt valamilyen levelezés, az 54 éves Komlósi Lajos volt az áldozat ha adatvédelmileg agályos, hogy ezt elmondom, akkor sajnálom megjelent, bár ez nem alkalmas a védekezésre. Tehát Kumlósi Lajos vagy kálajos 54 éves magyar állampolgár. A férfi a futástól fágyalmaira hivatkozva állt, ki majd később rosszul lett. A helyszínen volt defibrillátor és rohamkocsi is érkezett hozzá, de már nem tudták megmenteni az életét. A Magyar Labdarúgó Szövetség részvétét fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak, barátainak és a borsodi futballközösségnek. Én ennek nyomát akkor nem találtam az MLS honlapján de ha tévedtem, akkor elnézést kérek. Fél nyolc, még mindig péntek. A megyei bizottság vezetése már az edzőtábor helyén van, ahol állományulés tartanak. A vezetők kijelentették, hogy a megyei játékvezetők nem beszélhetnek az esetről, senkinek nem szólhatnak hozzá cikkekhez, nem lájkolhatnak semmit. Maradok a focibíró.hu-nál, illetve időnként áttérek a rangadó.hu-ra. Azóta sem érti meg normális gondolkodású ember, hogy miért hűségre jelödő idején a ideje alatt fél tizenkettőkor kellett futniuk a játékvezetőknek, azóta a játékvezető kollégák elárulták. Mindenkit nagyon megdöbbentett az eset. Én személy nagyon jó kapcsolatot ápoltam az 54 éves Kálolyassal. Több kollégát köztük engem is nagyon feldühített az, hogy ilyen körülmények között kellett futnunk, már a tragédia előtt is jelezték néhányan futás közben, hogy rosszul érzik magukat. A fizikai teszt azonban ugyanúgy folytatódott. mesélte felháborodva a borsodi játékvezető a rangadónak A jelenlevő megyei vezető csak annyit hajtogattak, hogy a mérkőzésen is ugyanilyen meleg lesz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 megyei jéb elnök, hogy nem érzi magát felelősnek, a haláleset miatt ő körültekintően járt el, hiszen nem az ő felelőssége az, ha valaki futni akar délben. Elmondta azt is, hogy semmi sem Márkus Tamás nem fog lemondani, mivel nem jött erről felülről igény. Majd, ha esetleg szólnak nekik, akkor is csak akkor mondanak le, ha esetlegesen jogi következménye lesz az ügynek. Más esetben, például, amikor vasúti szerencsétlenség van, akkor lemond a közlekedési miniszter, de hát nem vagyunk egyformák. Vannak, akik gerincesek, vannak, akik nem. Itt már természetesen rangadó írja ezt. A két vezető biztosan nyugatlan néz majd a tükörbe, Tomika majd holnap Debrecenben mosolyogva fogja behúzni a lest. Felszólítjuk Vági Márton, emeletfőtitkárt és sajti Viktor megyei igazgatót, hogy a két vezetőt azonnal függ esze fel, így a rangadó.hu. Rangadó. Rangadó rendeljen el belső vizsgálatot és tegye meg szükség esetén a megfelelő feljelentést is. Az arcátlanság csúcsa az, amit Kurmai megenged magának, mindent a focibíró.hu szerkesztőségére ken, mert a weboldal szerkesztői megmerték írni, így haláleset történt. Olvasom így szerepel a szövegben. A Nyugger Zoltán és a FIFA jelvényről álmodozó Tomika nem csak szakmailag, de emberleg is megbokat. Ilyen emberre nincs szükség a magyar labdarúgásban és a magyar játékvezetésben. Hát tapasztalhatják, hogy részint a focibíró.hu, részint a rangadó.hu olyan szövegezést használ, hozzátéve egy ilyen esetben, amely a kejfejáncsének remélhetőleg ma már nem sajátja. Többen jeleztél, hogy rosszul vannak. A rangadónak sikerült megszolgáltatni egy borsodi játékvezetőt, igen, ezt már olvastam. Tegnapi hír, augusztus 6-a vasárnap, 12 óra 1 perc délben a Magyar Labdarúgó Szövetség megdöbbe beértesült a pénteken Miskolcon elhúnyt 54 éves amatőri játékvezető Komlós lajos halálnak íréről, tehát itt benne van a név. A Szövetség a labdarúgó közösség nevében együttérzését és a részvétét fejezik a sportember családjának és barátainak és kollégáinak. Mindezt tehát 48 órával az esemény után történt. Az MLS a Borsodabói Zemplé Megyei Igazgatóság tájékoztatását kéri a tragikus halását körülmények tisztázása érdekében. Tegnap még rámentem a Borsodabói Zemplé Megyei Igazgatóság honlapjára. Ezt már nem ismételtem meg, de nem is tartottam szükségesnek. Ezen a hollapon tegnap az íg egy a világán semmilyen hír nem szólt arról, hogy Komlósi Lajos meghalt. Szeretném elmondani önöknek, hogy az elnök, illetve az elnökség és az elnök kikből állnak. tatárkai József, Olá Ferec, Bihal Tamás, Deák Attila, Vasas Csaba, A játékvezetői bizottság pedig Úgyhogy így nem tudom önöknek megmondani pontosan, hogy az idézett sajti úr, ő neki egyébként, sajti Viktor megyei igazgató. Ő, itt az elnökséget olvastam, lehet, hogy az igazgató az más személy. Egy másodperc türelmét kérem, tehát arra kérem önt, hogy vég, legyen szíves pillanatra várni. Heló, egy percre. Nem, mert adásban van, viszont hallásra. Ezt rövidesen meg fogjuk oldani ezt a problémát, mert egy bizonyos ideig vicces, az után pedig eléggé vicctelen. Tehát itt egyáltalán nem lehet e, megtalálni erről kapcsolatosít. A játékvezető bizottság tagjai, Kurmai Zoltán, Petuspál, Cél István, Fridl Csaba, Márkus Tamás és Bognár István. a e, megkerestem a focibíró.hu-t, amely másodperceken belül reagált szeretném elmondani, hogy mindjárt megadták Kurmai Zoltának a telefonszámát, akivel beszéltem. Ő azt mondta, hogy ő mindent elmondott a Sipos Jenőnek, vele beszéljek. Mondtam, hogy én megadom neki az e-mail címemet, hogy a mai műsort és a továbbiakat el tudjam küldeni. Arról beszéltem, hogy amennyiben a hír igaz, akkor azért azt gondolom, hogy itt nem minden úgy történt, ahogy történnie kellett. Azt mondta, hogy ő kivárja a vizsgálat eredményét. Vizsgálat annyiban, hogy ezt valaki majd elrendeli, mert erről nem volt szó a tenapi telefonban, de ezt rendnél részletesebben nem mondanám, mert ez nem volt egy publikus szöveg. Ezt követően felhívtam Sipos Jenőt, akivel e-mail számot cseréltünk. Azt mondta, hogy egy vizsgálat kezdődött és a vizsgálatig talán óvattal kell lenni, Arról is szó volt, hogy a focibíró.hu milyen mértékben lehet egyébként elfogult, mert hogy egyébként ezt a lapot üzemeltető valaki az egy sértett bíró lenne. Ezzel óvattal vagyok, mert fogalmam nincs, hogy ki üzemelteti. Ugye tudjuk, hogy nem ez az r sanyit csinált, írta azt a cikket, aminek a szövegzete ebben együtt nem az én világom. Minden esetre még mielőtt bárkit felakasztanék vagy fel lelőnék, amire egyébként korábban a Kejfe történetében volt már példa, nem vagyok rá büszke, akkor azt nagyon nagy hanggal is dar, délrel, durral tettem, darral is, de ilyen magyar szó nincsen. Most szeretnék megismerkedni a körülményekkel, én beszéltem Kurmai Zoltánnal, beszéltem Sipos Jenővel, mind a ketten azonban időt kértek. Mindaz, ami eddig elhangzott, tehát én óvattal kezelem, ez vagy így történt, vagy sem. Minden esetre az MLS reagálásának a gyorsaságát én elképesztőnek találom, és most, hogy ezt a történetet ott hagyom abba, ahol egyébként én vagyok tájékozva, felajánlom önöknek a betelefonálás lehetőségét. Ugye én azt írtam, hogy kontaktot kérek a Kurma Zoltán Koloma, és Ügyhöz, addig kívánok a rádió foglalkozni, amikor a felelősség bocsánatot nem kérnek és lemondanak, írtam én. Ümm, erre érkezett válasz, Egyben arról is tájékoztattak, ezt talán megtalálom, talán nem, de a telefonomról olvasom, hogy vannak olyan dolgok, amiket én nem is értettem. Igen, kérdezték, hogy milyen frekvenciá lesz majd ez a beszélgetés... Minden esetre azt mondták, hogy terjesztik, majd a mai műsor hírét, ide tartozik a focinfo.hu, a profispori.hu és a focibíró.hu, és volt egy olyan e-mail, amit most szó szerint nem fogok tudni idézni, de azzal kapcsolatos, hogy a szerződésük következtében ők konkrétumokkal ennél nagyobb mértékben nem szolgálhatnak. Elmondom a telefonszámaimat, amelyek elérhetnek, és amelyen elmondhatják, hogy mit gondolnak most a történetről, ennyi tényanyag ismeretében. Én minden esetre tovább folytatom ezt a történetet, és csak a bízom abban, hogy az önök érdeklődését felkeltette. Telefonszám említése nélkül minden esetre senki nem telefonált eddig. 061 489 0999 és 0630 Elmondom még egyszer. 061 ez egy városi vonal. 4-es 8-as 9-es 0999 valami 0630 6-7-7-1-1-6-1. Figyelek, ha van mire. Én azt kérdeztem a focibíró.hu-tól, hogy ő tőlük valaki nem szól a lemeg, és erre az a válasz született, szerződésünk van, hogy nével nem nyilatkozhatunk, hogy milyen szerződést ne kérdezzék. nem is mondjuk meg soha, hogy ki a cikket, mikor tetszik az esettel foglalkozni. Lehetséges, hogy nem egy kereskedelmi hagnemet ütök meg, de azért ennél nagyobb érdeklődésre számítottam volna, mint amit az elmúlt időben kifejtettek belejöttve hogy nem várom önöktől, hogy itt de de kommentárt fűzzenek az elhangzottákhoz, azt nem vettem volna rossz néven, olyan nagy gond nincsen, még egy negyed óra van hátra a mai műsorból. Én abban mással már nem óhajtok foglalkozni, hogyha ehhez bárki hozzá akar szólni, akkor 061 489. 099, ódom még egyszer, 0614es 8 9 0999, valamint 0630. 7 7 1 1 6 elmondom még egyszer 06 7 7 1 egyes es telefonszámon teheti meg Ébresztő ha Ha-ho ha Focihoz értő és focihoz nem értő ember egyetlen egy sincsen, akinek van annyi pénz a telefonján, hogy a véleményét némi forint lerovása mellett elmondja. Elmondom utoljára a két telefonszámot, aztán tudomásról veszem, hogy az önök érdeklődés eddig terjedt. 061 4-es, 8-as, 9-es, 0999 és 7 7 Elmondom még egyszer, 0 és 0 6771161 attól, hogy az önök támogatását bírom-e vagy sem, a héten addig fogok foglalkozni a témával, ha szükséges esetén a következőn, amíg rá nem jövök arra, hogy a történet miről szól, valaki vétkes volt-e vagy sem. Figyelek, ha van mire Szomorú kék volt az égő szemben Szomorú kék volt és beszélt velem Mert tudta, hogy nem látom többé sosem Tudta, hogy nem látom, hogy többé sosem Szomorú kék volt az esőben ég már gyorsan fejét Elbette a szám nem maradt hamar, nem maradt utána, ha oh, más csak egy dal. A jön egy asszony, ki engem keres, mondjátok meg, hogy a szívem üres. Magányból születhet még egy dal, magányból születhet oh. Volt szemek, kék volt az szomorú két volt és beszé... Jó Jó napot kívánok. Előre, bocsánat, hanem 52 éve futok, télen, nyáron mindig elég érzetnek és egészségesnek tartom magam. De ez a... Hát ez a tesztfutás, ez egy szamárság volt. Elsősorban azért gondolom, hogy szaválság volt, mert minden teszt egy plusz stressz helyezett. Ehhez hozzáadódik a forróság, az egyébként is rosszul megválasztott déli időpont. Ezt nem lehet azzal magyarázni, hogy a labdarúgó mérkőzésen is meleg van, nem rendeznek délben labdarúgó mérkőzést. Azt kérdezem öntől először is, hogy mi szól ahhoz, hogy alapvetően én ma már úgy viszonyulok minden történethez, hogy még mielőtt megölöm azt, akit a tettesnek vélek, elgondolkodom azon, hogy mi van akkor, hogyha a történetnek a felesége igaz. Ez így van, és ebben önnek nagyon igaza van. De mit gondol arról, végül. hogy eljutottunk oda, ahol egyébként nem tartottunk évekkel ezelőtt, hogy hittünk a híreknek, és annak megfelelően gondolkodtunk, most pedig olyan mértékben kell csökkenteni a reakciós sebességünket, amit egyébként, hogyha az autóban tennénk fékezés közben, akkor tömeges baleseteket okoznánk nap mint nap. Az a véleményem, hogy ö, a Facebook és az egyéb dolgok világában már gyakorlatilag csak egyedül a szikártényeket lehet elhinni a hozzá. Én ezt értem. Oké, de a tény az ebben az esetben nem más, mint hogy meghalt valaki, hiszen az égelyett a világán senki nem adott erről tájékoztatást, csak a focibíró.hu és tapasztalhatta, hogy ki mindenki vette ezt át. Egyébként pedig más tájékoztatást eddig nem kapott, mert ezt követően ugye beállt a szokásos hallgatás Magyarországon, tehát azt tudjuk, hogy valaki meghalt egy testfutás idején, hogy egyébként ott voltak-e mentők, vagy sem. Nem tudjuk, fogalmunk sincs arról, hogy felhívták-e a figyelmét bárkinek arra, hogy ez most nem kötelező, ha netán menet közben abba hagyja ennek, semmilyen következménye nincs, erről mind nem tudunk. Van olyan verzió, hogy elhangzott, van olyan verzió, hogy nem hangzott el. Én nem ezt tartom lényegesnek, én az időpontot és a hőmérsékletet tartom lényegesnek, ezek pedig tények, ezt nem lehet vitatni. Ilyen időben el kellett volna halasztani ezt a futást. Hát 40 fokban még én se futok. Pedig hát én, aztán már 52 éve én ezt értem, de ha szétnéz a városban, akkor azt tapasztalhatta, legalábbis ezt tapasztaltam, hogy nagyon sokan futottak. Tehát én is de... azt gondoltam, nem tesztfutáson voltak, hanem önkéntes dalóban. Én azt gondoltam mindegyikről, hogy őrült, de ezt nem gondoltam Itt velük az... közölni, és nem gondoltam azt mondani, hogy ebbe belehalhatnak. Igaz, hogy az ő futások egészen más volt, mint ez a teszt, de az, hogy ebben az időben nem futottak futási céllal ezt én a saját szememmel való tapasztalásom alapján tudom cáfolni. Én azt láttam, mert ugye szemben lakom a Margit-szigettel, hogy igencsak megérült a szigeten futók. Én ezt értem, megérült, de futottak. Meg... Most mit gondol erről a történetről a konkrétumokat illetően? Azt gondolom, hogy hibák követett el a játékvezetői testület vezetője ott, és azt gondolom, hogy továbbra is azt mondom, hogy hibás. Abban, az a hibá, amit ő az mondan... elkövetett, az egy morális tévedés, vagy jogi következményekkel kellene hogy járjon az önvéleménye szerint? Én nem hiszem, hogy ez jogi következményekkel járhatna, hiszen senkit nem köteleztek arra, hogy most is azonnal csinálja meg ezt a futást. Ez mindenféleképpen morális felelősség, és talán egy tanulság, egy szomorú tanulság a jövőre nézve. Az, hogy mit behalt meg ez az ember, ezt igazából azért valójuk, be nem tudjuk. Akkor tudnánk, ha Pont szólnánk, Mit szól ön a játékvezetői áll. pár, ületők, az egyik játékvezető hozzáállásáról azt követően már, hogy bekövetkezett a haláleset? Melyikre gondol? Hát, amit mondtak aznap este az adzőtáblában, hogy nem gondolják, hogy felelősségük van lemondani, csak akkor fognak, hogyha jogi hátránya fogják élni. Ez a hárítás tipikus esete. Hát sajnos Magyarországon nem tudom miért van, hogy a tisztviselők között, mert Ilyen korlátortan és hát ragaszkodik a pozíciójához. Ebben az esetben ben lehetne egy morány. Mit gondol történet? arról, hogy a Borsodi hollapon erről legalábbis tegnap egy sort nem találtam? Hát ez jellemző. Mit én gondol történet, arról, hogy, hogy én az MLS honlapján 48 órával később találtam három sort? Szintén, szintén ugyanezt. Szintén ugyanez szóval ez ma, ma, ez ma magyar. És mit gondol arról, hogy az ön véleménye szerint mikor lesz ennek hivatalos eredménye? Tehát vizsgálatot rendeltek el az ön véleménye szerint ennek a vizsgálatnak mikor lesz eredménye? Hát lehet pár nap, lehet pár hét, az biztos, hogy senkit nem fognak hibáztatni. Magyarországon ugye jól tudjuk, hogy nincs a bajnak gazdája, és ebben az esetben sem lesz, a szövetség összezár, azt fogják mondani, hogy kérem szépen, ez csak egy sajnálatos véletlen. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Élek köszönöm. Ha van bárki másnak véleménye, szeretném meghallgatni. 061-489-0999 és 0630-677161. Van még rá idő. Korábban azt mondta a Kejfejel mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezemben van? Most ezt úgy módosítom, van-e bűnös? És ha igen, akkor mit érdemel ő, ha záloga az én, vagy az ön kezében van? 061 489 999 és 0630 Lehet indulatos is, majd én csökkenteni fogom. Van 5 perc, én tudom, hogy hülye időben van a felkelt Jancsi, én tudom azt, hogy nyár van, de szegénységi bizonyítvány lenne, hogyha összesen egy telefonáló tisztelné meg a mai műsort. Legyen kettő, közöttük legalább már egy egyenest is lehet húzni. hajra. Köszönöm, hogy lehetővé teszi az egyenest. Figyelek! Szép jó napot, Részli Ákos. Egyetlen mondata az, ami megkragadta a figyelmemet, amikor arról beszélt, hogy a híreket valahogy felektíven kell kezelnünk. Nem ezt mondtam. Azt De... mondtam, hogy a híreknek ma már nem lehet hinni. Vagy sorhírnek nem lehet hinni. Így van, és én azt gondolom, hogy ez azért van, mert a hír is egy áru. És ahogy a boltban lehet kapni jó meg szilánjáró a ugyanúgy valahogy most már mindenütt lehet. De ha ön ha is nagyon jól tudja, hogy a hírszent a vélemény szabad, ez nem egészen így van. Tehát ebből a szempontból, ahogy ön a hírhez viszonyul, az ugyanolyan mint az orvosi jelentés. Elvileg abban is lehet tévedés, de azért jobb, ha nincs, és azt gondolom, hogy az analógia sem volt igazán jó. Tehát én azt de nem gond... csak tévedés van, van félrevezetés is, vannak szándékos csúsztatások. Igen, de tudja, a... hogy ez mindek a következménye, ez annak a következménye, hogy ezek a hírek már nem olyan hírügynökségektől származnak, mint amilyen végel léteztek, és amelyek adott esetben adtak arra, hogy két informátor megel, meg, biztosítsa, tehát, hogy megerősítse ezeket a híreket. Hogyne? Ezek itt most különböző blogokról vagy különböző hollapokról átvett hírek, ebben az esetben a focibíró.hu ról van szó, amelynek az ember alapvetően hinni akar, de fenn kell, hogy tartsa a tévedés kockázata. Ez így van, és nagyon fontos, hogy, hogy, hogy megtaruljuk azt a azt a tudást, illetve megszerezzük azt a tudást, hogy tudjunk szelektívan a hírek között. Igen, de ez nem szelekcióra. Ön ugyanis nem tud szelektálni, hiszen semmilyen információ birtokában nincsen. Szelektálni azt tud... Az ocsút a búzától úgy lehet szelektálni, uram, hogy ön előtt van az ocsú, és ön előtt van a búza. De itt Na, nincs ön előtt. Melyik, melyik? De igen, nem de ebben az, az, az esetben jel. nincs olyan információ, ami hitelt érdemel, és olyan információ, ami nem érdemel hitelt, hiszen ő nem tudja megkülönböztetni az igazságot a nem És hogyan lehet megkülönböztetni? Az Sehogy. Sehogy. Hát, Idővel hát fog kiderülni, csak ez nem szelekció, tehát rossz szót használ. Lehetséges. Nem az lehetséges, az és biztos, és ez nagyon jelentős. Itt arról van szó, Elfogalom. hogy mi, igen, ez pontosan arról szól, hogy az ember mit akar, vagy mit tud elhihetni. Inni, már pedig egy sor dologban, amikor például piros lámpát lát, akkor nem kell azon gondolkodni, hogy jól működik-e a lámpa, vagy sem, meg kell állnia, és hogyha rosszul működik, akkor is megáll. Itt azonban szembesülhet egy olyan hírrel, aminek lehet, hogy a hírtartalma a ténybeli részét tekintve igaz, és az összes többi részét, ami a hozzáfűzött kommentárt illeti, nem. A kérdés tehát az, hogy ezzel együtt ön hogyan viszonyul ehhez a történethez, immáron azt a tényanyagot féljembe véve, amit kivehetett belőle. Nagyon kevés az információ, tehát nagyon kevés az, amit ebből el lehet hinni, vagy amiről tudom. Elnézést, annál lényegesen több dolgot mondtam el, ha másért nem, azért, mert idéztem embereket, hogy az alapján ő nem mondhatott volna véleményt. Egy harmadik telefon még épp úgy, ahogy belefér. 061 0999 és 06 gyakoroljunk az őszre. Ilyen gyakorlatot más rádióvisorokban úgy se végezhetnek. Jó reggelt kívánok, őszintén sajnálom, hogy kevés időnk van. Üdvözlöm, hát itt az a szomorú, hogy itt van egy tény, ugye a haláleset. Így, hogy mondjam. Van, van még egy tény, ami ami ugye pénteken délben 38-39 fok van. Így igaz? E, ezek a tények. E, ugye ebben futni nem, nem túl e, találácsos, azt gondolom. És ami ahogy ezt távol van, vagy, ugye az egész, ugye el van kendőzve, vagy el van, úgy, e, hogy mondjam, e, Mit sug az ön nyolcadik érzéke a történetet illetően a tekintetben, hogy van-e bűnös, akinek záloga a kezében van, és hogyha van, az mit értem el? Hát szerintem van bűnös, csak próbálják ezt valahogy hogy elkenni, hogy, hogy, hogy, hogy ne legyen meg. Olyan, mintha ha nem is akarták volna ezt nyilvánosságra hozni, és utána ugye, hogy ez kiderült, akkor ugye lesz egy pásonos közlemény gondolom előtt is hallottak erről, és akkor próbáltak sunyúgni, csendben maradni, szóval, e, próbálják elkenni az egészet. Köszönöm kell szépen, elő, ennyire, ennyire tervett, holnap sajnálom. folytatjuk. Én is sajnálom, az aprófót is sajnálom őszintén, dörö.fialajanaskukac gmail.com A kejfej figyel, és a felkelt Jancs is.